...de la zona tardada a tothom. Som la classe de segon A. Esteu s'utilitzant la ràdio de l'Escola Primavera... ...en el dia 88.5 de la l'AFM. Avui us parlem del nostre projecte... ...estem estudiant els, els volcans. El primer dia tots els nens i nenes de la classe... ...van proposar temes que volíem estudiar... Vam fer una votació i van sortir els volcans. Amb això van fer grups i ens van repartir les preguntes. A casa vam buscar informació sobre els volcans. A més, vam portar llibres de la biblioteca per mirar-los a la classe. Encara que no hem acabat el projecte, ja sabem moltes coses. Sabem com és la Terra per dins. Està plena de material fossim molt calent i també sabem que un volcà és una muntanya que comunica l'escorça amb l'interior de la Terra. Es compon de diferents parts. El cràter és la part de dalt del volcà, per on expulsa els materials. La cambra magmàtica, és una bossa on es guarden els materials que seran expulsats. La xemeneia és el conducte per on surt la lava i el con que són les parets del volcà. I hi ha diversos tipus de volcà. Segons la forma, els trobem fissurals, els semblen un tall la terra i puntuals, els semblen una muntanya. Segons... El tipus d'explosió poden trobar vulcània, lavaia, peleà, stromboli i vulcans submarins. Els vulcans explosen molts tipus de materials com per el per roques, lava, gasos, cendra, etc. Hi ha volcans a tot el món com l'ENTA que té, té latitud de 3.522 metres i està a Itàlia, el Krakatoa a Indonèsia el Teide a les illes canàries, el, Fuji, el Fujiyama al Japó, el Malualoa a Hawái. Alguns d'aquests burcans ja estan inactius, però ja altres ja continuen actius. Això vol dir que podem arribar a entrar en erupció en qualsevol moment. Ara mateix estem fent volcans de plastelina i també un experiment amb ampolles d'aigua al pati. Simularem l'expressió d'un volcà de veritat. Això és tot el que hem après. Fins ara. Encara ens queda molta, molta feina per fer i i coses per aprendre. És aquí el nostre programa programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Us han parlat. el Marc García, la Clara i la Llanera. Si vols ser un vulcanolet de primera, escolta. Ràdio Prima